Apostoluen eginak liburutik. Teofomaitea, nire lehenengo liburuan, hasieratik zerura jasoa izan zen egunera arte Jesusek egin eta irakatsi eban guztia idattzen Zerura igo aurretik, Espiru santuaren eraginez aginduak emon utsesan berak aukeratutako apostoluei. Jesus apostoluei agertu jaken bere nekaldiaren ostean eta bizirik egoan froga asko emone utzezan, berrogei egunez, bere burua ikustera emonez, eta jainkoaren errainuaz berba eginez. Arekin bazkaltzen ziarduan baten, onan agindu eutzen. Ez alde Jerusalendik. Zagozean, Nikaitaren partetik egin deutzu edan agintzariaren zain. Juanek, urez bateatu eban, baina zuek, espiritu santuaz izango zare bateatuak egun gitxi barru. Orduan, baturik egozaneek zanek itzandu eutzoen, jauna orain ezarriko aldozu barriro Israelgo erreinua. Jesusek erantzuneutzen, aitak bakarrik da hori erabagiteko almena, eta ez dago zuen esku zeinaldi edo unetan jazoko dan jakitea. Baina zuen gain dan espiritu santuaren indarra hartuko dozue, eh? eta niren lekuko izango zare, Jerusalemen, Judea osoan, Samarian eta Lurraren azken mugaraino. Hori esanik, gorantzigo Jesusek haren begi aurrean. Odei batek begietatik eskutatu deutxen arte. Korain zerura zelan joian begira-begira egozela, zuri jantzitako gizaseme bi azaldu jakezan ondoan, eta esan eutxeen, galilearrok. Zertan zehor zerura begira? Zuen ondotik zerura jasoa izan dan jesuz hori, zerura joaten ikusi dozuen lez etorriko barriro. Yaunak esana